«Що то таке?» – впіймала їхні мовчазні запитання жінка. Повернувшись з виробничого сектору, можна було поговорити з рідними, вийти в місто на прогулянку з дитиною, податися до театру тощо. Однак кожен, чи то дорослий, чи дитина навчального віку відразу ж засідали до своїх ділянок електронних стін і заглиблювалися в сурогатне спілкування невідомо з ким. Найчастіше то були вигадані істоти Груміядза. Отак тиран Отісу ухитрився запанувати свідомістю своїх громадян та перетворити це миле штучне створіння іще й в засіб стеження за кожним, хто мав отісатку. Сергійко Когусто почервонів. Згадавши, як у себе вдома, поки мама не повернеться з роботи, Теж частенько вбивав час за подібним сурогатним спілкуванням. Тільки більшість його друзів все ж були знайомими, однак хлопчик тепер згадав, що і в колі його віртуальних співрозмовників з'являлися такі, кого в реальному житті він не знав. Тим часом Кучіфу продовжувала. «Пан Персон Гук...» Винахідник-отісатка був не тільки геніальним ученим, а й неймовірно доброю людиною. Своєму винаходу він подарував кумедний образ милої старовинної дитячої іграшки, щоби отісати і в дорослому віці не втратили зв'язок із дитинством. Коли він побачив, як сутність та призначення його винаходу спотворили лихоманці, усамітнився в зоні пустель, і більше про нього ніхто нічого не знає. Сторінка 96 Боюся, що бідака помер від горя. Старовинної дитячої іграшки, звернув увагу Сергійко, виходить, наш світ і справді безнадійно відстав від отісу, адже м'які іграшки у нас ще й тепер дуже полюбляє малеча. Однак посмішка швидко зникла з його обличчя, і хлопчик знову занурився в тривожні роздуми. Час минав, а вони з друзями все ще були так далеко від мети. Знайти Сергійкову маму і зробити, бодай, щось для порятунку Отісу. Щоправда, і на місці вони не тупцювали, поповнивши свою команду дорослою свідомою мешканкою Отісу, яка багато чого прояснила дітям. Вони почувалися значно впевненіше. «Нам потрібно вирішити, що робитимемо далі», ніби прочитала думки Сергійка Кучіфу. «В наших руках, наскільки я зрозуміла, потужний засіб, що допоможе повернути до життя наших спільників, спотворених прибічниками та служаками Громіядза. Щоби ви собі добре затямили пацюк з людськими рисами обличчя «Найнадійніший, кого ви зустрінете в отісі!» «А хіба ми будемо діяти не всі разом?» – засмутився Клай. «Звісно, разом і тільки разом!» – поспішила заспокоїти племінника тітонька кучифу «Однак важко передбачити наперед, з якими випробуваннями нам доведеться зіштовхнутися». Отож, на випадок, якщо хтось із нас несподівано відіб'ється від команди, він має знати, що той, хто виглядає жахливо, стократно надійніший за отісата в звичайній людській подобі. Адже тут у нас таку подобу на сьогодні вдалося зберегти тим, хто піддався впливу системи і втратив людську сутність. Свідомих отісатів серед них – Одиниці на мільйон. Дітям не терпілося дізнатися, як сама Кучіфу, котрій довгий час вдавалося уникати покарання громіядза, все ж стала його жертвою. СТОРІНКА 97. Мешканці Ламковеса, які не пристали на заклик покинути місто і переміститися до колоній за професійною приналежністю, майже п'ять років продовжували жити тут, у своїх домівках. Оскільки це були не цілі родини, а по одному, дуже рідко двоє тих, що встоїли проти зомбування, невдовзі після спустіння міста почали гуртуватися та спілкуватися між собою – у вільний час ми збиралися чи в книгозбірні, чи в осиротілому театрі та обговорювали ситуацію, що склалася в отісі. Думали, що робити далі, як запобігти знищенню світу.